פרק כ"א: ויקום ויילך והונתן בא העיר, ויבוא דוד נווה אל אחימלך הכהן, ויחרד אחימלך לקראת דוד, ויאמר לו: מדוע אתה לבדך ואיש אין איתך? ויאמר דוד לאחימלך הכהן: המלך ציגבא אני דבר, ויאמר איש אל ידע מאומה את הדבר אשר אנוכי שולחך ואשר ציוותיך ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני ועתה מה יש תחת יריך חמישה לחם תנא וידי או הנמצא ויען הכהן את דוד ויאמר אין לחם חול אל תחת ידי כי אם לחם קודש יש, אם נשמרו הנערים אך מאישה. ויען דוד את הכהן ויאמר לו, כי אם אישה עצורה לנו כתמול שלשום, בצאתי ויהיו כליהם נערים קודש, והוא דרך חול ואף כי היום יקדש בכאלי. וייתן לו הכהן קודש. כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני אדוני. לשום לחם חום ביום הלקחו. ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני אדוני, ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. ויאמר דוד לאחימלך. ואין יש פה תחת ידך חנית או חרב, כי גם חרבי וגם כלאי לא לקחתי וידי, כי היה דבר המלך נחוץ. ויאמר הכהן, חרב גוליית הפלשתי, אשר הכית בעמק האלה, הנה היא לוטה ושמלה אחרי האפוד, אם אותה תיקח לך כך, כי אין אחרת זולתה. בזה, ויאמר דוד, אין כמוה, תננה לי. ויקום דוד, ויברח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל אחיש מלך גת. ויאמרו עבדי אחיש אליו, הלו זה דוד מלך הארץ, הלו לזה יענו במחולות לאמור, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. ויישם דוד את הדברים האלה בלבבו, ויירא מאוד מפני אחיש מלך גת. וישנו את טעמו בעיניהם, ויתהולל בידם, ויטב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. ויאמר אחיש אל עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אלי? חסר משוגעים אני, כי אהבתם את זה להשתגע עליי, הזה יבוא אל ביתי.